Але життя не скінчилося. Кожен день чекав терпляче й невтомно, як лікар у психіатриці або наглядач у тюрмі, і ти йшла сповняти свої обов'язки. Вони були, як у схемі телевізора, чіткі і недвозначні. Вони чинилися один за одним, аби машина працювала, аби по провідках йшов струм, аби в ній виникали якісь зображення, котрі дихали, рухались, говорили, співали, аби щось діялося. Премудрість твоя полягала в тому, аби вдихнути у те все життя, аби поділитися своїм існуванням, своєю кров'ю, чи ще чимось, аби все те, що крутилось навколо тебе, ожило. А тоді, можливо, воно оживить і тебе. Такий собі круговий акумулятор. Як це мало статися, ти не знала, бо умирала часто, а оживала вкрай рідко, і завжди в якийсь інший спосіб – так що не зразу розпізнавала, що це оживання. Думка прилетіла і відлетіла, залишивши на мить сум'яття, ніби скаламучену дощем воду, що повільно світлішала. У двері задзвонили. Як була у шльопанцях на босу ногу, з опухлими від переплачу, ненафарбованими очима, кутаючись у в'язаний джемпер і циганську байку у спідницю, забувши глянути у вічку, цілком на автопілоті відчинила двері. У дверях стояв дуже худий, непоголений чоловік у довгому-дорогому сірому пальті, ледь прим'ятому і трохи прибрудженому. Модно вистрижений. Волосся відбіленими пасмами падало на лоба. Видивалось на нього. Краєм свідомості проскочило. Добре, що мала у школі. Але голос якийсь сказав «Добрий день, якщо він добрий, був дивно знайомим». Гарячкова почала згадувати той голос – і цю прихилену постать, і хоч лише мить тривала її розгубленість, і невизначена очікувальність, бо пришелець раптом заговорив сам щось надто патетичне про судьбу, тремтів і все пробував запалити цигарку від блідорожевої запальнички, саме такого кольору ось уже кілька місяців уперто шукала для себе хустину, аби освіжити в синці під очима. З глибини її ства випливала темна люта жовч і злість, на зламане життя, чи не цією судьбою, котра оце чогось стоїть у неї на порозі. І тут Слави захотів. Мало йому там. І вона розриготалася йому в лице. Ха-ха, відбилося сполохано поміж обшморганих коридорних панелей. Цю казочку скажете іншим, я вже для неї застара. І хряпнула дверима. Ще почула через довгу, неймовірно довгу паузу кроки, їх вона очікувала колись точнісінько так само, стоячи під дверима, як нині. Легкі, лечовгаючи, не схожі на жодні інші, бо так ходять справді хемери, а не люди. Кроки лунали все тихіше, доки не розчинилися в повітрі. Середа На фізичний Семань вступив доволі легко з якимось армійським набором. Після двох років відставання, підстепнутий чистолюбством і довгим білявим волоссям професорської доньки, рвонув уперед і опинився у першій п'ятірці. Але серця панської красуні так і не здобув. Його переміг аспірант фізкультурного інституту, син найголовнішого даїшника, котрий ще до закінчення факультету, вдяг наречено у норкову шубу і повісив на неї камінці, цінність яких вимірювалась на карати аспірантуру, яку йому урочисто обіцяв завкафедрою, віддали ті же таки красуні, мабуть, аби ще дужче ушляхетнити той каратно-каральний блиск. Донині певне, пише протоколи, це весь її науковий здобуток. Стала такою товстою, що інколи здавалося, ніби сам Бог помстився їй за все. Тоді запив і пішов майстром на точ електроприлад. У перерві між запоями Вів заводські вогники, на яких і розшукала його Каміла, авторка тоді популярної програми, і розхилила перед ним не тільки обійми, а й двері телевізійної студії. А далі пішов, як згори. Дружина, мініатюрна брюнеточка, солістка національної опери, котру обожнював і на котру клав усі свої гонорари, перетворюючи їх на золото, одного дня втекла із коханцем, що був на 14 років від неї молодшим а ще випускником училища, де читала історичний танець. З великою конспірацією переїхала до Прибалтики, припускаючи,